Egyre közelebb hatolunk a prima matériához. Lépésről lépésre, helyezésről helyezésre közelebb húszunk az úr trónusához, ahol meghajolni kétszerünk majd. Alázattal. Azért is a nyolcadik stációhoz érkezünk, ahol az Egyesült Királyságból Vár ránk. egy kis csoda, egy apró kis csoda. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy csodácska, egy pici csoda. Volt, És így ez, ez a kis csoda, ez valójában annyira... Most hogy melyik lesz Annyira apró, annyira apró, amekkora csoda. Angolul ez a prodigy. Valóságosan azt jelenti, hogy csodácska! A kicsi csoda. És hogyha hallgatjátok, akkor a... A, a számokban mindig felpülik az a kicsi dinoszaurusz. Amely éppen áttörni a tojás És így pererikolt az éjszakába, és azt mondja, hogy... Ezt a hangot jegyezétek meg! Ebben a itt így belerikolt az éjszakába, ő az, aki ezt csinálja. <gül> Valójában ő az, a ezt csinálja. De ő rikolt, ő, ő, ő pedig a zenét csinálja. Hát ő csinálja a zenét, ő meg a haverja, ő meg a haverjának a haverja. <gül> És ő, volt a volt a neki az testvére, de az így, az így nem tudott így semmit sem hozzátenni, ezért csak táncolt a színpadon. Volt egy csávó, komolyan, a negyedik az most már nincsen a zenekarban, már előtte sem volt az zenekarban, mert a zenekar az ő. Már igazából ő, meg ő nem ilért semmihez. Ez a csából nagyon sokat tud drogozni. Ez viszont egy nagyon ezt szexuális fózokat élvezik. Nagy igazából ők a prodigy, és ő meg kurva jó zenét csinál. Tehát, hogy így ők így, így állt össze, és van egy látszik, aki meg szeret táncolni, és az unokat esolja ennek. És így ennyi. És... De komolyan. És ja, is már csak a harmadik albumra tudták azt így kitalálni, hogy akkor csináljuk azt, hogy te leszel a bank, te megveszel az MC, Múterom hív, nem, ezt most a návét, Ez... hogy... Tud nem ezt mondani. de búrván bele kell, hogy féljem. Tart magán Szóval, de a miért nem vett fel? A mikrofonban... Ez az Attól egy hogy egyszer majd, egyszer majd valaki az arcomra lépne miatta valahol. Na, a lényeg mégis az, hogy, hogy ez, a, ez a projekt, ez igazából a harmadik lemezig választott magára, hogy felérjen a csúcsra. Már az első lemeznél így látszott, hogy valami új dolog történik. Hogy mennyire új, azt senki nem tudta. Aztán megpróbálták besorolni valahova. Megpróbáltak műfai karak karaktert adni neki. Mert hogy ez ilyen, mindig ilyen belsőkényszer, hogy valamit mondjálnál. És erre azt mondták, hogy jungle. De hogy igazából ez mit jelent, ez a szó, és hogy, hogy, a, hogy a, jungle, a jungle az mennyire prodigy, vagy hogy a prodigy az mennyire jungle, az, az egy kurva nagy kérdés. Az én számomra van a, van, van, a zenének, van a zenének egy olyan progressziója, ahol már ezek a, ezek a műfajok nem alkalmazhatók. Mert, mert van egy nagyon-nagyon-nagyon egyéni hangzás, amihez semmi nem hasonlít, és az így műfajokat tud fölvenni, és műfajokat tud letenni. Igazából ők annyi műfajt ötlöztek a kardierjük során, amennyit szinte semmilyen előadó. A rockzene, a popzene, az elektronikus zene, ezen kívül a, a, az elektronikus tánczene és a, és a a nagyon, nagyon durva, ilyen, ilyen, ilyen alternatív hangzások, amelyek, amelyek igazából ennek a csávónak a keze alól jöttek ki. Bődítsen a sort, kérlek. Regi. Itt a Például. <gül> Kár volt, hogy nem csináltak, hogy lászolod itt a póz, eljutott a világra. Kurva fáttal, srác. Kirakod ide a fát, és annyi marad meg belőle, hogy itt auditál. Cellometal. Kirakod. Azt hiszem, annyit dolgoztam benne, és ennyi van, és semmit, de tényleg szó. Cellometal. Kurva, hogy <hazán> Ez lett módszer volt, tehát tényleg a csávokat, az annyira jó, é, hogy... é, <gül> Én... kultúrát így önteni, így, így önteni peréjük, és így mindenki, az italodés, hogy, hogy fönnapad valami, ami kilóg. kilúg, és a... Jó mörd, kálomkodjál! Ez annyira vannak megszájgyungolva, hogy neki itt maradt a fiosztól. Tehát itt rajta maradt a fiosztól. Na, egyébként jók voltak ők, az tény, a... Tőt, a, szén, a... Abba a közegbe robbantak bele ők is a 90-es évek fortyogó, hát az Uruguán utáni új hullám, tehát ez a, ez a, amikor az elektronikus kötyük azok így hirtelen mindenki számára elérhetők lettek, az utolsó prolinak is volt egy szaros szintje a, a gettóban, akkor született az elektronikus zene igazán meg. Ez olyan, az, mint azon a fám, amikor a, a fekete rabszolgák így elkezdték a gyapott földön kántálni a dalaikat. Na ez, amikor a prolikhoz leszivárgott a technika. Tényleg, de komolyan, az olcsó kínai szint. Prodigy! <kül> Odrétan a Prodigy nevet azt egy szintről vették, a, ennek a csávónak, nem tudom a nevét, mert annyira nem fontos a neve, a volt. A de körülbelül egy ilyen egyoktávos szemét. Tehát egy annyira szar, hogy így ránézel, és tényleg azt volt, hogy ez nem lehet zenét csinálni. Na azzal kezdték, az, az volt az ő első szintér, és így nem vették a nevet, azt ítígták, hogy múlt Prodigy, azt hiszem, hogy valami. Új, de tökéletes név, tökéletes név nekik. Tehát én látom a, a, a, a, a baby dinót. egy szörnek az ígérete. És azért csodálatos, hogy ki kell, ez volt az autospace. Ugye mindenki emlékszik az Autospace-ra. De egy regiszámadó Na de ez a 90-es éve. Amikor, amikor az történt meg, ami később az interneten a, az űrkutatással például, amikor egyszer csak mindenkinek lett interneten, és el lehetett kezdeni az űrt így szkennelni, és kiosztotta a NASA a kis adatcsomagokat, és mindenki otthon a saját szaros gépén a modernes betárcsázós internetével szkennelte az űrt. Na, ugyanez volt a Prodigy, amikor tényleg mindenkinek leosztották az olcsó szintet és elkezdett az egész zenét csinálni. Azok az emberek, akiket addig beletapostak a gátalomban, mert ilyen, ilyen tényleg senkiházi, nézzük rá. Tényleg, nem lehet megbízni ezzel az alakokból, és elkezdtek, hogy ez egy a jó zenét csinálnak. Ennyi tudnak. Ennyit. Lát, de komolyan, ugye a drógmentes Magyarországot ilyen alakokkal kell népszer is felelni. Na ez az, amit elvetünk, ezt kell, hogy 2020-ig Ez Nem. nem. nem az, ez a popkultúra. Tényleg csodás. És az a csodás, hogy ez a ez, a ez milyen, milyen szerint. Tehát, hogy ő előre füldi maga helyett a haverjait pedig csináljátok. És ő teljesen egyedül csinálja egy projektet, amit csinálhatna akár egyedül is. De ő ezt prodigyiként csinálja, mert hogy, ő, mert hogy ez egy kurva pren, brend, amiben ők kurvára hittek. És felvitték így a csúcsra. Az első ezen még, még igazából csak egy ilyen, ilyen new techno. Így nem lehetett róluk semmit sem tudni. Meg rév, főleg szerintem. A, utána, utána. Lett egy, lett egy, egy, egy ö... olyan erős lemezük, amilyen azóta se volt ez a Music for the Gilpid Generation, a második lemezük. A Fetop Talent is talán ugyanolyan erős lett. Én azt gondolom, hogy a Fetop Talent zeneileg már nincs olyan erős, mint a Gilpid. Viszont a stílusukban akkor ebben a Igen, a stílusuk tekintetében tehát ott, ott értek be, mint Prodigy. És hát, nekik is kellett egy kis idő, még ráértek, hogy mi az, amivel tökéleteset lehetett. Hogy mit kell még belekeverni a Molotov cocktailba ahhoz, hogy tényleg majd ott robbonyol. Na, hogyha van tízes lemez. Hogyha van a, a, a, a zenek történetének erős lemeze, akkor az a Music for the Gilded Generation, a, a Prodigy-től. Legafetott jó, a Fekete Oda az a lemez, ahol bekerült ennek a csávónak a szemébe a sárga kontaktlencse, ahol ennek a csávónak ilyen szarvai lett, ami ilyen vizében az enyém, ő lett az ilyen sátán ember, ő így így így a így ennek a így így így így így így így így így így így így de így az számú. Az így az, az Tudom, hogy ilyen a tudom, hogy a Breath-ről van szó, hogy igen, de hogy így a Breath volt annak az, az albumnak az első slagyjelen is az, az, az, az, az volt az új mondás, és azt mondom, hogy a stílusban, tehát abban, hogy itt van belünk a punk, és itt van belünk az, az MC, és az MC meg a punk kiapálját egymásnak a falon, de nem úgy, ahogyan a, a Walk This Way ben mert ott is ez történik, de a volt This azért ennyi bélábban történt, itt meg valahogy egy fokkal keményebb módon valósul meg ugyanez, és ő ráadásul úgy, hogy így az egész egy darab, egy darab ilyen elektronikus zenei alapon szervesül. De ők egy annyira punkzenekar, hogy amikor a budapesti koncerten voltak, akkor a... Én csak néztem a meg a key az köp le a közönséget, és a közönség az köpködte vissza a kiflintet. Most azt kell tudni, hogy ez a 80-as éveknek a legkeményebb éveiből van, ez a, ez a szopás, bank ami a, a legszeb, egyik legszebb punk hagyomány, ami arról szól, hogy, a, hogy annyira szereted, meg annyira tiszteled a másikat, hogy így köpköditek egymást, és így, tehát... Ehhez el a punkot. Az, az, az, hogy leköpöd a színpadon az embert, és a, a színpadon az ember, ember leköptéget, az a, a az a leginti meg dolog. Na, no, üsszenem. Rúgatom, hogy bemettem, Prodigyira, bemettem Prodigyira a szigeten, és ráléptek a cipőfűzömre, bassza meg, én legelőre mentem, ott ahol a legnagyobb ugrálás volt. És ráléptek a cipőfűzömre, és így kikötődött. Az a legnagyobb sopás. Az nem lehet elmondani. Ott bent vagy, ott, ott, ott bent vagy a közepén. Húszalállóban. A húszalállóban. A és képzeld el, hogy rálépnek a cipőküzödre. És így kikötődik. Onnantól kezdve így az van, hogy így vagy folyamatosan esel, de valaki mindig rajta áll a cipőküzödön, vagy lepróbálsz lehajolni ér, hogy megkölt, és akkor azt kockáznak, hogy a <tot> a, Tehát így kihajolna le, hogy megkösse. Vagy leveszed a cipőnek ott de… Na, és akkor Hát meg a lábadat is, baszd meg! Ne zítlád, igen! Jó, tehát de így, így de ezt van, a, de az a, de az a, az a mit csinál ilyenkor az ember? És akkor ilyen de... sokáig gondolkodtam, ez körülbelül két számig tartott. És akkor így jeleztem a, a, a biztonságiaknak, hogy így szegyerek ki. Így nagyon hamar kilettem emelve, így kilettem rapolja a, a korlát, a korlát, korlát, másból. Másból. korlát másik oldal, oldalára. És így zavartak arra, hogy így menjél arra el. És akkor így mentem így kifelé, így a izi színpad előtt. Mi mentem el a hangfal előtt, és a hangfal akkora volt, mint ez a terem. Nem, az az volt, ami akkor volt. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez egy másik sziget volt. Ez a szigetem, most nem a Hordó, ugye? Na, és mentem el a hangfal előtt, és akkor így megálltam, és így kérdeztem magamtól, hogy mi a faszért megyek el innen. Míg mi itt vagyunk a szipadnak a sarkában, hát itt kell a szipad. Miért megyek ki? Itt van a buli, a és így, így Egy elálltom, elálltom, nem, eltöntöttem, nem eltöntöttem a ott álltam, és így, így, így néztem a prodigyit. És oda jött a Maxim Rianati, és így nézett, hogy mi a fasz, hogy én így keresek ez a, <síns> <síns> a meg nem Én kérdez, hogy hogy tetszett? Nem, nézi, hogy mi a fasz? Ki a fasz ez Bent van a kordomon, de nem biztonsági. A és jelent, hogy ki a Zsahu, mi a fasz csinál? És néztem, ő rám nézett, és pont a Hudu ment. És mondtam neki, hogy LOOZÁTOK! És így is így elkezdtem, így ugrálni, így oda és így oda ment, és így, így, így megfogta a kezemet, és a Hudu alatt, a Maxi Priányi így ugráltunk. Pont azért nekikötődött a cipő Most ezt csak egy szóri, a voodoo piper ami a legjobb szám, de most nem az fog következni. Ez egyébként rendben van a voodoo piper. Na egyébként nem tudom miért írják őket a jungle-nak, amikor a jungle a szinonimája volt a Dramenbase-nek. Tehát ez így rettennek leszék, de igen, és nálam van a mikrofon. Na jó, a Dramenbase gyűlölöm. A Dramenbase, a Dramenbase nagy helyes. A drum and csak szar született, tehát a legnagyobb sztárjai, mondjuk a Ronnie Siles, meg azok fogyaszthatatlan szart állítottak elő egész. Az az igazság, hogy ha van sötét rezgés, ha van parti irányzat, amitől óvakodjatok, akkor az a drum and Én sok évet áldoztam, pusztán, mert a hovérjében, igen. Áldoztam arra, hogy esetleg a Drum Base majd meghálálja a befektetett hát, vizalmat, és kezdeni. soha. Hát egyszer felfedje az igazi arcot. Hát egy ha. ponton így átüt, és így megértem, hogy mitől jó. És soha nem történt meg. Soha. A Drum Base az az tényleg az a legsötétebb rezgés. De elvesztegetett idő. Tényleg az. Senkinek nem ajánljuk. Na, <laughs> akkor most, hogy, most, hogy ezt, ezt tisztáztuk, Ö, hallgassátok meg azt a számot, amelyiknél a... Izé, amelyiknél a én szerintem a tojáséj tört. és feltűnt a kis csoda. Az a száma a legeslen lemezről, a Prodigy Experience-ről, amelyikben föltűnik a, a Prodigy-nek a valódi műfai saját, sajátja, és a, a, az, ami alapján ő rájuk, rájuk lehet ismerni. Csak ekkor még a szintetizátor hangzás nem annyira szervetlen, hanem fel lehet ismerni az onkorát, ahogy belép. Majd hallgassátok. Ellenállhatatlan. És ott van benne a Prodigy így kezdeti állapotban van, ilyen, ilyen, ilyen mint egy, úgy, úgy mint egy új, mint egy, egy új úgy fogjátok látni. A 90-es évek, tehát ez, ez a tömény 90-es évek. A, ez a, ez a Music for the Gilded Generation belső borítóján van ez a kép. Annyira jó, annyira jó. Hát ez, át ez a a az alapvetése, ez a kép. Tehát ez a, ez a kép több mint ideológia. Igen, ez forradalom. Uh, szóval amit, amit csináltok, ez, ez ugye egyrészt volt rév, mert uh, ott, ott volt az a héliumos lufi hang, ami kíséri, tipikus rév. Aztán volt egy olyan Jungle vagy Drum and Bass alap, kőkemény punk, tehát így a legszebb punk hajóanyagokhoz nyúltak vissza, és ezért kivaszott jó, hogy a Prodigy európai, mert ugyanez Amerikában nélkülözte volna ezt a, az, az igazi elementáris őspankot, ami, ami tipikus brit, cucc, és, és Inkább európai, mint amerikai. És tudjátok, hogy mi az, az a szakadék? A drogok. Ez az a hely, hova nem tudtam utánunk jönni. Gecik. hogy értelmezd ahogy akarod. Ez most egy értelmezés. Gyártsál sajátot. Minden esetre, minden esetre, hogy mondjam, hogy sosem voltak a hippik ilyen helyzetben a rendőrökkel szemben. A... Nem, ismer, nem ismertem ezt a szituációt, de van egy értelmezésem, rá, bocs. De igazából a hippiknek nem is volt igényük arra, hogy ilyenek legyenek. Tehát ez, ez így ránézésre... Hitt... Na a rendőrök se így álltak hozzá, rögtön a hippikhez. Először is így, a, nem is volt egyáltalán ez a paradigma. Én nézett a társadalom, hogy mi a hasz van, és zuhannak ki az emberek a társadalomból. Tehát, így, így, nem, nem arról volt szó, hogy így megrohanják őket, hát, így nem, voltak, nem voltak megszervezve azok az emberek sem. Az állam sem szerveződött ne, meg. De most már drogokkal se tudott mit kezdeni a, a civilizációt. Tehát az, hogy először az LSD, az gyógyszerként. Hát Először az NSD az így ízé az így úgy lett kitalálva, hogy így teljesen véletlenül valami növényvédőszer gyártása közben így ízé. egy gyártotta, az így nagyon betéped nézett, hogy mi a fasz. Nem hogy azért a Albert Hoffmanról, tehát nem Így azt hiszem a Bayer svájci gyógyszercégnél dolgozott, és ott véletlenül bukkant rá, és totál beállt, aztán másnap meg nem volt gyerek, visszament, és gondolta, hogy itt valami, ami nem is ezzel a dologgal, szerintem én nettől a ügy, és csak megint kipróbált, és megint bántam. De hogy kipróbáltam, ez szóval szóval olyan kis toxikus mennyiség elír belőle, hogy be tudsz állni attól, hogyha egyáltalán egyik egy, egy pohár, nem hogyha egyik pohárból a másikba öntöd, akkor annyira beálltő tőle, hogy utána így nem tudod hogy nem ismersz rá a saját fényképedre. Nem tudod, hogy ez te vagy. Hát így nem érted. Nem érted, nem tudod értelmezni, hogy az, az, az te vagy. Mert hogy te olyan kozmikus vagy, te, te olyan kozmikus helyen vagy, ahonnan nézve az a személy, akinek egy személyi igazolványa van, meg egy futója, meg egy neve, az egy ilyen idegen valaki. Pont olyan idegenül nézel a saját üdvendő mint ahogy a szomszéd emberére, vagy ahogyan, a, ahogyan, a, ahogyan az unokatesódére, vagy bárkire. Minden, maradjunk annyira, hogy maradjunk anny is LSD nem, ez nem egy kikis ez... LSD-s kép, tehát nem nem úgy nem. Nem viselkedik, viselkedik az, aki be van bélyegezve. Nem, nem, így nem, de így határozottan. Igen, de ez, ez, ez már sokkal jellemzőbb. Ez az ember itt a házipáninga, tehát ő vagy a, vagy a, a viszi, tehát hogy napon hogy... Én... Én... a rendszerben van. Miért inkább, hogy egy, egy embert előre kell, kell küldeni? Be kell, hogy baszol, és előre kell, hogy küldjük az a piánt. <síns> Ő meg hívja. Csak az a vagyok, ott lassan elfogy a sör. El kell menni, A prodígyi az nagyon pukkantott, az biztos, és a, a, szépen lassan találtak rá az igazi hangúra, szépen lassan jutottak el a Fethoven-i. És meneteltek fölfelé, és egyre népszerűtek voltak, és akkor eljött a pillanat, amiről már egyébként egyszer beszéltünk, hogy most jelen csak érintjük, ugye, és nem megyünk bele a részletekbe, amikor a Szigetet lemondták pedig Akkor pont kurva jó lett volna, ha eljön nekünk. Na kurva, kurva, ah, a, kurva jó, a, jó, jó volt, de borzalmas volt, bassz meg. Amikor pont a Fettelent kijött, és pont így a nagy, nagy prodigi volt, és akkor be voltak jelentve a Szigetre, és mindenki ott volt. De mindent, igen, a mindenki tényleg az akkor, ahogy 97-ben volt az egyik. A... 9... hogy akkor voltak ők a csúcson, akkor jutottak a csúcsra, és a szigeten soha senki nem hívta meg visszámászati de Őket életem. hamarabb hívták meg, mint hogy a csúcsra jutottak volna, ezért még igen voltak be, amikor már csúcson voltak, azt mondták, hogy mégsem megyünk el erre a Szarra, hát kihalott ki, ki már Budapestről, mert akkor még a sziget nem volt ilyen nagy valami. Nem a szervezet kúrták el, az a dolog. Nem a szervezet kúrták el a, a, a, a szervezők megígértek. T. T. Amikor azt mondták, hogy jobb az meg, de kérünk félkírók okaint, akkor azt mondták, hogy oké. Okay. Mondták, hogy de Kolumbiai oké, okay, az lesz. Különgétek kerünk rendben. Mindenkinek kell különbé, fejenként egyéb, oké, okay, az is meglesz. A hívtát két nő fogja le, nem csak egy. Oké. Oké, van, neki másik fasz, azt is fogják. Minden, mindenbe bele lett és a Polvi Zsírban valami... Pár nappal előtte azt mondta, hogy nagyon mégsem megyünk, tudjátok mit nem megyünk. Kifejebb túl sok csaj szokta le Nem tudunk menni. És és, és, és, és jöttek, és a gerendai beadta helyettük, nekünk a korai örömet. A nem korai hozzanak. öröm. Nem hozzá neked? Mindenkessétek egy kicsit ezt. Mint hogy hogy a, a pénztáraknál, így jó volt nap, vagy magyarul egy ilyen állítólagos Times New Románnal, egy 14-es bekinyerettel nyomtatott, hogy a, a prodígyi elmarad. És akkor jöttek a német, holland, francia, olasz turisták, és lettek a másik. Én is sok voltam benne, basszák meg, én is ott voltam benne, ami volt kiderült. Az a szint. De rendesen emberben volt a szint. És ilyen szóbeszéd terjedt, hogy de nem lesz a prodigy, de hogy nem lesz basszák. Hát fenn van az óriás hogy hát azért jöttem, mert megettem a jegyet, nem, mondták, hogy nem lesz. De tényleg nem lesz a Prodigy, és tényleg nem lesz. Jó, ilyen pofátlanságot, mint amit a gerendai. Ja, azóta tulajdonképpen az, az, az, az, az, egy az generációt veszett el akkor a gerendai, de... de a magyar demokrácia bicsaklottott meg. Tehát Igen, akkor a akkor a egy, igazából azóta rendszer... Megkondigér van a Prodigy, nem vannak a Prodigy, tenni, és azóta nincs meg a közbizalom. Tulajdonképpen ez <svállítás> gerendai, a gerendai, aki éppen elvágja. Jó. Akkor hallgassátok meg a Buduti fölt, amelynek során a... Maxim <gül> eset, jó, az <gül> az szóval, a Maxim Reality az a Szóval Az egyszerűen így rám nézett És így nézte, hogy mi a fasz, én is néztem, hogy mi a fasz És mondtam neki, hogy Hát akkor toljátok! A így így elkezd ugrálni a voodoo re És fogtam a kezemet és így ugráltunk Miközben szólt a voodoo Ez volt az a pillanat, amiért Egyszer s mindenkor a köszönet Gerendainak mielőtt még leszokna a faszoban, hogy mégiscsak megcsinálta a szigetet. Nagyon köszönöm, és az a kudúkipő. a lécet maguknak együttként. Nem is állítom, hogy ezután ezt át tudták még egyszer ugrani. De ha nem tudják átugrani, akkor is ö, lehetnek kibaszott progresszívek a következő éjtézőnek során. Valószínűleg nem tudták. Semmi valószínűleg nem, valószínűleg nem tudták, de nem is kell. Az az igazság, hogy a, azóta is fejlődésben vannak, és mindenki azt gondolta, beleértve engem is, hogy a fetottalán után már nem lehet tovább emelni a lécet, és hogy le fognak hanyatlani. De nagyon sok ilyen jóslat volt már, és voltak, voltak produkciók, meg voltak előadók, akik olyan utakat tudtak válni, olyan ciklákon olyan, keresztül, amelyeket senki nem, ér, senki nem gondolt, ö, gondolt ö, táblatnak. Senki nem gondolt táblatnak. És kiderült, hogy táblatok vannak mögötte, csak új paradigmákat kellett nyitni. És a, a Prodigy igazából a, az az érdekes, hogy... hogy mindig is alternatív volt, de mindig is pop volt. És mindig is rock volt, de mindig is partikultúra volt. És mindig is punk volt, de mindig is, uh, is uh, könyvzene volt. Soha még, soha még ennyire sötét zene nem volt ennyire nézni. Tehát a, amikor, a, amikor az, a csapból is a, a fajt, amikor mindenhol ezt szólt, és tíz éves gyerekek ezt dudolták az utcán, akkor éreztem azt, hogy itt, ez, ez, ez egy ilyen, ilyen nincs, ez nem történhet meg. Tehát, hogy olyan sötét, olyan elementálisan brutális nyers zene a köz ízlés, hogy, hogy ez valami, valami nagyon súlyos dolgot kell, hogy jelentsen. Tehát, hogy ez a civilizáció valami nagyon fokára ért a, a, a pusztulásnak, hogy de komolyan, én imádom, tehát ezzel nincsen semmi baj, de mert olyan mérőjövő jövő sötétség, amit így, ami mindig szubkulturális volt, mindig csak, rétegek szeretetét, mindig, mindig csak a társadalom perifériáján tudott hódítani, és egyszer csak így mindent, és ez volt a mész. Tehát tényleg panelzene, ez, pane, ez igazi panelzene volt. Hát, így a, a, a, a, a lakótereteken hallgatták ezt a proik, már. és aztán, mindenki, és onnan nem, ki, és és nem, ki. nem, mondasz, hogy mindenki ezt akar, víz, ne, nem, onnan nem, nem, nem, már mindenki! nem, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Később késő, késő, mindenki, mindenki. Késő, jó, a de, a, de ennek a gyökerei alapvetően az ilyen, ilyen külvárosi proli vannak. És így onnan, onnan tör ki ez a, ez a koncepció. És az is, is, is kurva értekes, hogy, hogy csinálják ezek a gyerekek a zenét. Meg az is, hogy, hogy csinálják a saját imidzsüket. az imidzsük az ugyanúgy le van gyárta, mint a zene. Tehát a... Ez a... Ez, a, ez, a, ez, a, ez az olyan szinten elbaszott alter, hogy már nem alternek tűnik, hanem... hanem hanem ellenkultúrának. Hát már nem alter kultúrának tűnik, hanem ellenkultúrának, pedig alterkultúra csak annyira elbaszott módon van maszkírozva, hogy annyira idegennek érzel magadtól, hogy azt érzed, hogy ez, ez már nem alter, ez már valami durvábbannál, valami betegebbannál, valami szekta, vagy valami ilyesmi. Tehát valami, valami sokkal betegebb dolgot feltételez de ez az egész csak, csak PR, semmi több. Hát ezek modellek, tehát színészek, a saját produkciójukban modellek. A 90-es évek eleje, az ugye nyugaton hozta ezeket a, a, az egész elektronikus zene, az ilyen hihetetlen forradalmi dolog, a kommentár. Magyarországon meg éppen rendszert váltottunk, amikor ez az előző szám készült, akkor itt mi volt náluk? És blokád vagy valami ilyesmi. És ö, hozzánk az a baj, hogy így. Hát ez már mondjuk bejött, tehát akkor már így lehetett látni, de még egy-két évvel korábban csak a, azon a jó szar német szűrőn keresztül érkezett hozzánk a nyugati zene, mert valahogy van egy ilyen magyar szörnyű turáli átok, hogy mi a kultúrát azt a fricektől veszük át, mert pedig ugye zenében ők azért viszonylag keveset tudnak felmutatni a, az elmúlt száz évben. Könnyű Az elmúlt száz évben. Yeah. Tehát Mozart meg Beethoven az rendben van, és azóta így, így mi van? Tehát a, nem, nem tudom... Böken. Igen. Csak a krautwerk lehet megemlíteni, a krautwerk lehet megemlíteni, meg a... Rammstein. Rammstein. Ezt ra, ezzel várjál, még, még tudok mondani ezen kívül? Jó, Falkó, igen, három. Falkó Osztráklár. Mindegy a falk Német nyert, tehát nem hiszed a suszban? De. <hállt> szóval... De azért, azért lássuk be, tehát a kivencülések elején az, ami hozzánk bejött, az a... Az, a, az, a, az ilyen 2 limited. Tehát mi, mi ebből az elektronikus zenéből azt kaptuk. Majd nem szegyek komolyan... De az meg yeah. volt az a gáz. Jó, minden, minden, den, a gáz. Jó mindegy. ide ésség. The magic friend, that's what I am. The magic friend, that's what he is. no, no, no, no, no, no, there's no limit. Those... No, no, so, Na, szóval, azért nétezett ez is. És erre az ember nem rögtön jött rá, hanem jó, az a igazság, hogy voltak a 90-es éveknek Ö, olyan, elő, olyan előadói is, amik, amikre egyébként én van már doktortjával szokésze gondolkodva. Ilyen volt a FIELEK. Biztos, hogy nem a doktoralgáról van ilyen. Nem a doktoralgáról van ilyen, de a FIELEK ilyen volt. A, a Frielmi Tornal, meg a Last Rate Utranscentral vannak itt olyanok, akik egyáltalán tudják, hogy miről beszélek. Egy ember, kettő. Örültem az Ó, vagy heten! Na jó, de azért, és akkor, amikor az ment, meg a Prodigy-nek az első az experience, még így nem is igazán tudtak, hogy így, hol vannak ezek a határok. Tehát ilyen europop volt az egész. A Prodigy is egy europop volt, ezt kell érteni. A Prodigy-nak alapvetően ilyen europop gyökerei vannak, és onnan lett punk, meg, meg ilyen progresszív elektró, meg, meg hát... Elsősorban. Hát meg metál, egyébként, mert metál is lett egyébként a Traditions, csak az, az így kevésbé, de ezek a torzított gitárok, ezek nagyon határozóak. Nagyon milyen rokzenei gyökerei vannak ennek az egésznek, és nem véletlen, hogy ilyen brit rokzenei Tehát, hogy, hogy ők, ők a progresszív brit rokzene elektronikus irányzata. Ezt tudom mondani róluk. És az LKB ide is írtam őket, tehát innen érdemes megközelíteni, én szerintem legalábbis. És hogyha az előző képen gerendait láttuk, aki elvágja az izét, azt a hidat, akkor ez ki? Én, a Rogán nem muszáj ráhallgatni, de el kell kérdezel, and Uh, az a jobb szatom. Én mondtam, hogy nem, állantad, de nem, nem. annyira busztustalan ez a szerencsétlen mint a tenger Annyira nem, nem busztustalan, mint az, ami bennet növekszik És szívja el az erődet, és egy nap le fogja állítani a tüdület, vagy a szívedet Na mindegy uh, És még azt mondják, hogy a rák visszafelé megy pedig ez nem igaz. Valójában. Az hát a kemo hatására esetleg vissza belé megy arák. De ez nincs benne a van. Na mindegy. Jó, ezek azért fájnak. Na mindegy. E, Ugordjunk. Ugordjunk egy olyan számra, ami sokkal később készült, mint a csúcson. És mégis olyan, olyan színvonalunk is, csak a csúcson lettek volna. Ez egy, de ez abszolút igaz. Miért? Mert nem? Szóval szerintem az invaders must die című lemez az kibaszott jó. Igen, senki számított nem számított rá, senki nem számított rá, hogy a prodigy lesz még egy ilyen szinten jó lemeze. És is ez számított? a szám, ez a szám, amiből nem is <gül> sláger, ez meg az egész lemeznek a legjobb száma, pedig a lemeznek az összes slágerek kibaszott jó. De ez még sokkal jobb. Ez szerintem az aurolel a legjobb, és ez mutatja azt, hogy a projekt nem lehet leírni, és a jövőben is számolni kell velük, és a jövőben is fognak jönni olyan olyan amikre érdemes lesz odafigyelni, mert brilliánsak lesznek. Talán még jobbak, mint valaha. Ima Warriors Dance a Zimbabwe Smart Die A nemzeti dohánybordon. <gül> liberális lázadás zajlik. <gül> És ott, ahonnan nem bánták, a dohánynak a legmélyéről, nem kívülről, ahonnan a kurva hanem belülről a dohányon belülről. Jött. És három a doboz. Három cigis doboz lépett meg ők. Mindenki más felperzselték az elején. Tudás? Hm? Nem egy flyer. Flyer volt? Vagy flyer. É, na, szóval szerintem ez a szám tök rende van, hibátlan, nincs ezzel gond de, de ha azt nézem, hogy, hogy milyen évet járt be a Prodigy akkor mégis azt gondolom, hogy itt a Fatoda ők még tudtak valami újat csinálni az egy nagyon-nagyon előremutató progresszív dolog volt és aztán elhallgattak és gondolkodtak, hogy na most mi a fasz, most mi a következő lépés most hova lehet lépni, és visszamentek tehát itt kettőt visszaléptek, mert úgy érezték hogy valamit még ott hagytak visszamentek, ez ebben olyan elemek vannak, amik 93-osok. Nagyon kurva régi dolgokhoz visszanyúltak, mert hogy magukhoz képest. Amit nem lett rossz, mert ők nagyon sok mindent ott felejtettek, nincs ezzel baj, csak én azt érzem, hogy nem előre-felé mentek tovább, mert én vártam volna, hogy az évet folytassák, és eljött megálltak, visszamentek, és még onnan föl, fölpakoltak egy csomó dolgot, amik nagyon-nagyon értékes, nagyon jó dolgok, de, de mégis azon, hogy az a megtorpanás, az már azt jelzi, hogy, hogy ők valamit így... De lehet, hogy én is az én imádom, mert én is ott hagytam ezeket. Tehát hogy nem emberben is ott maradtak ezek a dolgok, és én is így van, el, úgy örömök neki, mint aki megtalált valamit, ami akkor ott maradt. Én, én, én, so, én, én, én hogy Ez a fiatalságunk. Tehát nekünk ez a adosztadja a zenénk valami. Most jöttek rá, ennél, ennél jöttek rá, hogy még egy ugyanolyan nem ezt kellett volna csinálni, vagy, vagy hasonló, tehát, hogy hogy ebben még több volt, csak túl gyorsan rohantak talán. Hát de valószínűleg ez a prodigy, a, Ami a a következő vezetben már nem lehet a prodigy, talán már tudna lépni. Isten tudja, tehát így, így, mi nem tudhatjuk, hogy mi a prodigy, ezt a, a mondunk kívül, senki se tudhatja igazán. Jó, Ezért, hogy hívják, rátszédő clean, vagy nem tudom, remélem, hogy hoznak még ki jó anyagot, én örülök neki, meg fogom hallgatni. Jó, mindegy, a, a legnagyobb hatású zenekarok voltak a 90-es évek, tehát ha, ha a 70-es éveknek van zenekar, akkor az biztosan a Pink Floyd, hogyha a 80-as éveknek van zenekar, akkor az biztosan a YouTube. és ha a 90-es éveknek van zenekar, akkor az biztosan a prodigy. Ilyen kurva egyszerű, na, szóval, Igen, is van, is van. Na, ennyi egyszerűben nem tudok talál mondani. Oké, okay, van egy 2000-es éveknek? Hát valami DJ-t kéne találni, aki Igen, nem teljesen nizébb az meg robotember, hanem azon az a baj, van, van, van, van, van, van, van szerv is. Az a baj, hogy, a, hogy az évtizedeknek ilyen egész jól körülírható stílusaik voltak, 2000-ig ez működött, és amintól meg azt láttam, hogy, hogy remixelés so, van. So Valahogy nincsen igazán progresszív irányzat 2000 óta, hanem remixelnek, és 2010 óta még rosszabb a helyzet, mert már a remixeket remixelik. Szóval. Az Edvard forduló óta nem értettünk ennyire egyet semmiben. És, és azt várom, hogy mikor lesz az, hogy feltűnik valaki, aki nem... 2000 előtt kezdett ezen élni, hogy feltűnik úgy, hogy így, így odabasz, mint mondjuk ahogy odabaszodta nyilván a Smells Light like Teen amikor így, így lesokkolt meg, amikor ezek odabasztak a voodoo hogy egy ilyet várok, hogy na, na, hol van, hol van és nincs, és nem látom, azt, nem látom sem nincs. a főt, sem nincs. a sem a zenekar, De sem vannak, sem még, vannak még maradványok a múltból. Tehát vannak olyanok, amik, akik régen kezdték el, látjuk a gyökereiket, olyan, hogyha a fának is kijelölni a természet a határait. Hogy eddig nő a fa, és innen nem nő tovább. De valaminek lennie kell, mert az emberi civilizációnak nincs vége, tehát a kultúra az egyik azonok. Egy az egy lehet, hogy az egész kurva ki fog nőni, dőlni, és azok a magok, amiket a fa elhulajtott, majd valahol máskor, valahol, valamilyen más módon nőnek ki újra. Tehát lehetséges, hogy, hogy a egész előkutó ír minden esetben az ezre fordulóval azt látom, hogy az egészből kifogyott, a, kifogyott az üzemanyag. Igen, szóval az mondom, hogy a, hogy a mindenki a gazdasági válságról beszél, pedig nem gazdasági válságban, hanem válság. És a gazdasági válságot a sokkal hamarabb jövendői vagy jelzi a kulturális válság. Tehát, azon, alapvetően egy morális válság van, és azt hívárog át a kultúrában, és aztán megadom az a gazdaságban. Existenciális. Tehát egy olyan engem. válság van, ami, ami nem körülhatárolható, és nem arról van szó, hogy a gazdaság teljesít, és nem a GDP-n múlik az, hogy milyen, hogyan élünk, hanem azon, hogy nincs bennünk meg az a kraft, ami meg volt 90-ben, meg meg volt még, hát nem tudom, még 2000-ben, de hogy most így nem látom. Hol van? Yeah. hát igen, világvége lájt. Ezt így lehet hívni. Én, lassú a a Igen, lassú agória, mint aki az első trippel mutatott, hogy ő tologatnak minket a kedekesszét, és nézve. De végén egy darabig vagyunk ezzel.